Ta då kontakt med vågen för Vågen hittar ni mitt i centrala Engenholm på Östergatan 22. Vågen för vågen. Vi är här för att vinna en mästerskap. Jag menar, jag har inga problem att säga det. Varför gör vi det här? Det är för att vinna. Jag menar, jag tror inte att någon som är involverad på det här nivån har någon annan intention. Så låt oss inte vara rädda för att säga det. Många av de killarna som är här, är många av dem som har återvänt. Återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaggersö. Rögle vann mot Leksand och därmed tog man sin femte raka seger. Jag heter Mattias Jelm och med mig i poddstudion finns Linus Alin men inte Daniel Roth för Daniel Roth är ledig. Så vi får försöka klara det här för oss själva idag, Linus. Mm. Hör lyssnarna detta. Det är en eh, försiktig golfapplåd av allt jag våga eh, i den här studion. Det är inte för att Daniel är borta såklart utan det är på din hjälteinsats. Du är dagens hjältehjälm. Nej det, nej, det är jag inte. Jag är lite trött bara. Mm, du var ju i Leksand eh, för mindre än 24 timmar sedan och så Rögle vinna där. Och sen har du rejsat hem för att hinna med och spela in den här podden. Och du ville inte att lyssnarna skulle gå miste om det en. Eh, sån här vecka, mitt under spurten. Nej, det är faktiskt sant. För att spela in en podd själv, det går inte. Du är nog rätt ut tror jag. Nej, men... det tror jag inte. Men nej, jag har faktiskt inte ens tagit upp datorn och sedan jag kom in på redaktionen, utan rätt in i poddstudion bara. Så ska det vara. Ja. Nu kör vi med en är Ja, jag gör det. Och förra veckan så var jag ute och svävade i Venezuela med anacondor. Det släpper vi. Men jag kan säga att jag har varit ute och svävat igen, men i Dalarna. För vägen upp till Läxan blev inte vad jag hade tänkt mig. Vi kanske ska börja i den änden. För jag slog in på Google Maps, lexand Och så skulle jag ha snabbaste vägen Och var jättevackert, jätte jättevackert Och sen så kom jag till en ort som heter Dala Floda. Ja, eh, ni kanske har hört det Och där sängde man liksom av Och sen var det så här: nu då 17 kilometer höger, men det är ju en grusväg här Och den grusvägen Var ingen lek, jag var orolig hela vägen Att jag skulle fastna, för det var islossning På den, så man satt där och bara Kröp fram, får inte åka av Och sen kom det blank is Så det var alltså islossning på den Sen kom jag fram och sen kunde jag börja jobba. Men det var svettigt innan vi kom dit. Ska vi snacka hockey nu? Oj då, det är nog bara du som lyckas med sån här grejer igen faktiskt. Jag tror. <laughs> Lite kuriosa på din story där är ju att Floda, det är väl där Olle Lisse är från. Precis, mm, precis. Så att jag, jag den. Ja, så att jag var jag var svängde där och jag kom fram till Leksand. Och sen så fick jag ju då se på plats hur Rögle malde ner Leksand till slut. Man är väldigt nyfiken på dina intryck från den matchen du som var på plats. Vad tar du med dig för tankar hem från Dalarna? Att Rögle faktiskt hade uppenbara problem med Leksand igen. Och jag satt och funderade där högt upp på läktaren i Tegera Arena. Ska det bli ännu en förlust mot Jumbo, för det var faktiskt det läxan var och är och det var ju förlust tidigare man låg ju under med 2-1 i inbördesmöten mot just läxan. och läxan var inte dåligt utan det var först när Rögle hade vänt och kvitterat genom Ted Betén, men sen också gjort ett fantastiskt vackert powerplay-mål av Dominic Bock, ja det var ju många fler inblandade där där gick luften någonstans ur Leksand även om de försökte men fram till dess så hade det faktiskt kunnat tipp åt andra hållet. Det var ett intryck, ett annat var att det var kul att vara på plats i Tegera Arena en fin arena ska sägas jättevackert upp i läxan överhuvudtaget men så lite folk det var någonting som var ett annat intryck Vad var 4000 va? 4 070? 4 070, jag, jag har inte gått igenom alla siffror men någonstans kändes det bara som att det här måste vara all time low den här säsongen. Och grejen var att det var inte mycket folk mot Malmö för några matcher sedan heller när jag tittade tillbaka så de verkar inte gilla Skånelagen där uppe Ja men, om vi stannar vid matchen så är det väl någon slags så här, ett, ett, man har sett Rögle var i den sitsen väldigt många gånger, ett lag i motgång, en, en nykomling där det inte vill sig, man pratar mycket om effektivitet, om vi bara hade fått in den pucken så mycket i stolpen så hade det blivit en annan matchbild och så vidare, då har man ju hört jättemycket kring Rögle när, när de var där nere och härjade och, och hade det jättejobbigt. Jag tycker man så se på, på Leksand-spelarna när de får de här avgörande lägena man hade ju mycket chanser på Rögle inledningsvis eh, att det sitter väldigt mycket huvud på dem, såklart. Och sen ser man ju också när Rögle väl rycker upp sig och Leksand eh, går ner sig så ser man ju ändå i tredje period den här kvalitetsskillnaden som det ju ska vara mellan lagen Eh, om man ser på tabellen. Eh, men ja, det, det var väl en förröjdesdel en sån här eh, skitmatch på bortaplan typ som eh, man städar av tre poäng som, som man skulle ha in på kontot och som man lyckades med. Men som man inte har lyckats med många andra gånger mot de här bottengängen. Jag ska säga det också att Röglö hade ju en jättebra start i det hela med Taylor Mattsson som sopade pucken i runden och Cody Curran, offensiv och skicklig som han är, stöter upp och sen bara frispelar Taylor Mattsson som glider in vid stolpen. Trots att han alltså har hocken åt fel håll sett till var pucken kommer ifrån för håll så kan han ta emot den och lägga upp den i nätet. Så briljant var passningen där. Och sen ska man komma ihåg det att direkt på teckningen sen bara sekunder senare så kunde ju Rögle ha gjort 2-0 och dödat matchen i princip omgående när Adam Edström frispelar Christy Sosa, Men då räddade ju Janne Jovonen det och sen, sen började det ju komma misstag åt andra hållet istället måste mm. man säga. Och då hade ju läxan kunnat både kvittera och gå förbi redan innan man gjorde sitt andra mål. Ja, men det är ju, alltså, i såna matcher när det är kvalitet och det är spets du sa Cody Curran gör den assisten till Thomas som då är Ted Brethen som kliver fram och gör två mål först och sen en tredje tom kasse. Daniel Danesa har någon jättefin passning som han han lägger när det väl brinner till har man då den typen av spelare och lita sig lite mot att, aj, idag är det lite motvind här. Det, det, vi har inte en bra dag på jobbet då räcker det väldigt långt mot den här typen av problem. I tidigare matcher har ju varit att det har varit städsstryket egentligen över hela line-upen när man har mött de här lagen i nedre delen av tabellen. Nu räckte det att en handfull spelare hade en, en bra dag på jobbet för att det skulle. Bli tre poäng för höger. Sen kan jag också lägga till, utifrån vad jag såg med mina ögon i alla fall, att det är så, det är så lätt att fascineras av Cody Carron och hans offensiva kvaliteter. Men jag slås också av att när han inte är hundra procent i skallen så slarvar han bakåt. Och I första perioden, vid ett par tillfällen, han var också den som var orsak till nu ska vi se det, det mål som Leksand tog ledningen på för att han stack och bytte. Mm. Han var inne med Gellinas. Så där han ha och så vände läxan snabbt. Som Johansson hann han inte in så blev ju jättebrett till Gellinas där. Och så blev Ritola helt fri och stänkte upp den. Så att alltså den här bilden av Cody Currens fantastiska offensiva kvaliteter gör ju att man ibland blir blind för att han missar bakåt också. Och det, det ser man inte på samma sätt hos Ted Bitter, tycker jag. Nej, men alltså Cody Curren Ni är ju en spelare som har. Eh... Enorma kvaliteter, alltså enorma Absolut, kvaliteter. Absolut, tveklöst. Det, ja, det var intressant för jag intervjuade honom efter Frölunda-matchen i lördags. Och då sa han ju också att den matchen var ett väldigt stort steg framåt för honom jämfört med tidigare. För han sa ju själv att han hade haft strul med pucken helt enkelt. Och det tyckte jag var väldigt tydligt några gånger när han slog liksom, passningar nästan i blind och i powerplay på, på, direkt på en mus, motståndares eh, klubba och så. Men jag tycker ändå, även om han gjorde några missar bakåt mot läxan, så tycker jag att Cody Cullen har återigen på något sätt, han har ju varit jättebra över hela säsongen såklart, det kan man inte säga något om. Eh, men återigen hittat det här eh, liksom, offensiva skärpan där han tar rätt beslut. Och har, jag tycker framförallt mot Frölunda så spelar han med bättre, större marginaler. Alltså han valde det enkla alternativet i alla fall några gånger istället för att ta det svåra. Och det gav ju väldigt tydligt kvitto och gav betalt direkt för honom där också. Och kanske ska jag säga mot mig själv här också för jag är helt enig med dig, Linus, om att han, han ligger ju bakom mycket offensiven. Otroligt mycket. Precis. Just det att kanske måste man också... Bara acceptera att ibland blir det luckor bakåt för att han ska kunna bidra med så mycket framåt Då får man ta lite grann det onda med det goda så att säga Så att jag kritiserar mig själv också en del där Men ja, jag vet inte, det kändes som att Niklas Hansson fick rädda upp Cody Curran några gånger i första perioden Ja, så har du en spelare med de offensiva specialiteterna så ska han ju ges plats framåt Jag menar, han leder backarnas poängliga, han är väl två i hela SOS poängliga Dessutom så Att ha en som spelar i sin line-up Speciellt när det bränner till Han i slutet av säsongen Det kommer Rögle ha enormt stor nytta av Oja oh eh, Seriens bästa back offensivt ja. säger Tveklöst, Tveklöst. Ja. Tveklöst. Tveklöst Men mer intryck då ja, Som jag noterade igår Två mål i powerplay på de två första numerära överlägena. Dessutom 50 ja där ökade sin redan fina powerplay-procent. Ligger två i den, i den ligan efter Färjestad. Slår man ihop också boxplay så ligger man också två efter Färjestad. Så special teams som blir viktigare ju längre säsongen lider. Där har man ju verkligen en, en kvalitet. Och det har vi varit inne på tidigare. Men man har det också... När spelet inte sitter... Okej, okay, nu var det ett jättevackert mål som Dominic Bock fick avsluta i Powerplay. Men i övrigt var inte spelet jättebra i PP. Men målen kommer, och det är det som är det viktiga. Så det finns ju där hela tiden som ett dödligt hot mot andra lag. Får jag sticka emellan här men spänning spaning på detta temat? Gör det det kän, känns nämligen så väldigt vältajmat. Eh, det är så i, i vårt yrkehjälm så, så sitter vi ofta och räknar och tänker i olika vinklar hur vi ska skriva. Och detta var eh, en vinkel som jag gjorde... I samband med, med utphållet i omstarten vill jag minna, som liksom bara blev eh, liggande för jag hittade inget eh, så här supertillfälle att använda den, men jag tänkte jag kan använda den nu. Kanon! Eh, för eh, det var ju så att där och då, eh, efter eh, breaket alltså så eh, tittar man då på de spelarna som var i Rögläs Rögläs? Rögläs! Eh, andra <laughs> Powerplay-uppställning eh, alltså PP2 så de fem spelarna som fanns där hade tillsammans gjort ett Powerplay-mål på hela säsongen. Just alltså in... det, det, där var du inne på. Har du pratat Precis. om mig om tidigare. Men du kanske inte har gjort det. Nej, jag, jag hittade inget bra tillfälle. Det, det föll bort ur mina tankar också. Eh, så det har jag inte gjort för nu. Men i alla fall, det var dom, bara Dominic Bock av de fem som var i PP2 då som hade gjort mål i Powerplay. Och jämför man det med PP1- så var den siffran, de fem spelarna hade samma typ, jag tror det var 23 eller 24 mål. Så den skillnaden är ju astronomisk, alltså PP1 jämfört med PP2, hur det ser ut och hur den fördelningen var. Och känns det som att Röhle hade välja ström med sitt andra PowerPlay och, och få utdelning där också. Men till, det var en del av spaningen. Den andra delen är ju det om vi tittar på hur det ser ut nu. Nu har ju kommit in där bland annat. Men det man tittar på då är ju att PP2, där gjorde Dominik Bock mål nu mot Lexand. De Susa gjorde ett mål mot Frölunda. Och sen gjorde ju Jelena också mål mot Växjö. Så efter uppehållet har den PP-enheten gjort tre mål redan. Och det är ju också någonting som jag tror ligger bakom de här totala powerplay-siffrorna. Trögl har lyft något tack till i den statistiken. Ja, och det behövs också för... Okej, okay, man kan ju leva på en första uppställning som är stekhet och som man vet här är det goda chanser till mål. Men det är ju så att de kan ju ha varit inne en minut när utvisningen faktiskt kommer och verkställs som gör att de måste vila. Då kan man inte bara ha spelare som spelar av en minut tills de kan komma in igen. Så det behövs ju en andra enhet som faktiskt är rätt också. Ja, det är väl bara Cody Curran där som spelar precis så länge han vill i powerplay. Han gjorde väl någon så här två minuters, ett två minuters byte i någon match för inte så länge sedan i, i den spelformen. Men det är klart att precis som ett uh, fungerande boxplay eller två bra boxplay så behöver du två bra powerplay Sen är det ju naturligt att ha en, en första PP-uppställning som, som spelar mest och som du li liksom lägger mest förtroende hos är de som ska göra det i huvudsak. Men den backuppen bakom är ju eh, om man blickar fram mot en serie till exempel eh, superviktig naturligtvis. Verkligen. Och hundraprocentigt i boxplay ska sägas igår också så det är inte bara det numerärt överläge utan numerärt underläge också ser det allt bättre ut. Ja, alltså det känns som att vi står och, och listar allting här nu som är, är, är jättebra men faktum är ju att Tar man olika checklistor och ska bocka i för det som Rögle nu har hittat rätt i i, sin, i sitt spel så är det ju många av de här delarna som, som man har nytta av när det väl brinner till. Du har ett fungerande boxplay, det är check. Du har ett fungerande powerplay, check. Du har två bra målvakter, check. Och du har en, en nästintill tom skadelista. Nu är det om bristet där, men. Eh, han lär ju snart vara tillbaka och sen är det Nick sen som högst sannolikt missar resten av säsongen. Och allt det här du nämner äh, i positiva bemärkelser ligger ju bakom det faktum, faktum att Rögle faktiskt är historiskt nu, Linus. Jag hade inte koll på detta igår kväll när jag satt och skrev. Det hade varit en given andra vinkel bredvid Ted Bittén som ju var historisk själv med sitt första hattrick någonsin i karriären i en tävlingsmatch. Men lagmässigt, Linus, vad, vad syftar jag på? Jo, men det är ju eh, statistik på Twitter, domarna.se, eh, som fick en fråga där från från en person om Rögle någonsin har vunnit fem, fem raka eller rättare sagt haft fem raka tre poängare i högsta serien och det grävde han fram att det har de inte. Så det är första gången någonsin som Rögle tar tre raka fullpoängare. Eller fem, fem raka fem raka ja, Och det, det visste som sagt inte jag För jag hade gått igenom alla resultat Igen inför gårdagen Och det finns ju en svit där i, i början av serien Där Rögle hade sju raka segrar Så jag mm. hade bara det i huvudet Att ja, de är inte uppe på sju än De kan ta sin femte raka Men då var det ju inte tre poängare alla de sju raka segrarna. Och det är det som är skillnaden. Precis, precis. Det är det som är skillnaden. Men det kan ju vara läge för eh, Rögle att förlänga sviten också från eh, fem raka till åtta raka så man har liksom, passerat den där sviten från i, i höstas också. Ja, men som det känns nu så... Eh, grejen är väl att... Det dyker ju upp andra typer av utmaningar för Rögle nu också när man är i det här stimmet. Och det är ju såklart att bibehålla det. När det går så här pass bra när de vinner så här pass mycket hur reagerar man på en motgång? Hur reagerar man på en skada på en nyckelspelare eller liknande? Och just Rögle spelar ju en hockey just nu lite läxande undantaget. Men om vi tittar på Frölunda-matchen som jag tyckte var Röglös bästa prestation på hela säsongen. Kanske till och med bästa prestation sedan eh, Brunner Ebbott kom in i klubben. Så är det en hockey som bygger otroligt mycket på energi, aggressivitet, vunna närkampar, eh, delaktighet också. Alltså en kedja kan liksom inte falla ur det mönstret utan de, de behöver fylla på de här energidepåerna hela tiden, varje byte. Eh, och det är väl klart att spelar man en sån typ av hockey eh, Motsatt liksom klinisk luleå hockey kan man väl säga eh, Tråkhockey eller vad man nu vill kalla det eh, Så ställer du väldigt höga krav på, på eh, individerna såklart Att eh, gå till sig själva eh, och kunna prestera på den nivån i match efter match Precis, och jag står här samtidigt som du pratar om Och, och försöker ta fram en artikel med Ted Betén som jag skrev igår i hans intervju för att det var kopplat till det någonting i hans sista svar där. Och jag vill egentligen ta fram det ordagrant för min, mitt huvud är geggigt just nu. Gägger i en grusvägen jag var på igår. Men han pratade om när jag frågade om skillnar nu att ha nästan alla spelare tillgängliga. Okej, nu är Leon Bristad borta och Nick Sörensen sen tidigare då. Och då pratade ju Ted om konsekvens och kontinuitet tror det var. Va? Just det här att kunna på det sättet som Rögle spelar, som kräver så mycket, att då byta spelare in och ut i line gör att man inte får den här konsekvensen eller kontinuiteten. Och det där var ett intressant resonemang tycker jag. Nu när de har det så kan de bara tugga på, byte efter byte, och de vet vad de ska göra och det krävs mycket för varje spelare. Och därför finns det en förklaring i också varför Rögle går bra nu när nästan alla finns tillgängliga Inte bara det att spelarna i sig individuellt är skickliga Utan det finns en lagmässig grej i det här På det sätt som Rögle spelar Tittar du, ja men tittar du på det Rögle har sökt efter hela säsongen Så har de sökt efter ett läge där de kan ställa sitt bästa lag på benen Och det med då Nick Sörensen undantaget kan man göra nu för första gången och det är väl egentligen effekten av det vi ser vilka höjder röder kan spela på när man har alla tillgängliga alla hela friska. Ja, du Linus, jag vet inte om du minns hur jag startade hur jag startade förra poddavsnittet. Jag ser ju ingen anledning att ändra på det. Ja, det har jag förträngt. Du säger så mycket Jelme. <laughs> jag startar ju upp lite ironiskt med bara 13 Raka segrar kvar Nu är det bara tio kvar Ja men du har ju stått här och örlat om sådana <laughs> grejer tidigare Och du har ju även fått checka upp diverse hattar under kommer, säsongens gång Det kommer jag få göra igen, för jag tror inte riktigt på dig själv Men eh, vi ska faktiskt lyssna på en intervju nu För du har dragit in en intervju med Daniel Bertov Och han säger en del av det som vi ska kommentera sen efteråt Mm. Eh, men jag börjar med att höra med Rulius Back och Daniel Bertrand Vad han tror ligger bakom att eh, laget har vunnit fem raka Jag känner väl att vi har hittat en eh, identitet i vårt spel som vi gillar Spela snabbt eh, från egen zon, inte klädda till det Så mycket, vi kom väl ifrån det lite igår Men det baseras väl lite på motståndet med Leksand spela lite Slöare hockey kanske man ska säga Vi har mött rätt eh, tempostarka lag det senaste Och då funkar väl den hocken ännu mer Och de, de bästa lagen spelar väl tempo-stark hockey Så det är väl därför vi spelar bäst mot dem Så alltså, igår kom vi ifrån det lite Jag la en bra macka där med i mitten ja. <laughs> eh, Nej men annars eh, ja, men Jag tycker väl att det är väl det som grundar sig Att vi har hittat vår identitet Och toppspel Alltså det känns som varje line eh, Bara maler på Eh, speciellt ja, första, andra, tredje, fjärde spelar ingen roll som är inne. Alla kan liksom producera och eh, göra framåt och det är väl det som bär frukt med att vi har en fantastisk bredd i laget. Och sen har vi den här extra spetsen då i powerplayet med tycker jag. Hur är det som spelare nu då, när det är match varannan dag med allt det innebär och, och, och liksom temperaturen stiger här när eh, säsongen går in mot mål? Nej, det är ju skitkul. Det känns ju verkligen som vi har haft något bra på gång hela säsongen och nu känner man ju verkligen att slutmålet är nära här så det gäller ju att bara att fortsätta ösa på. Förhoppningsvis håller vi oss hyfsat skadefria och så vidare med. Nu är vi ju, jag tycker som sagt, bra bredd i hela laget på backsidan med och sprider ut speltiden bra så att jag känner alla är pigga och glada. Och jobbar man i en grupp då för att liksom stanna i den här bubblan, det stimmet som ni är just nu? Eh, vad är nycklarna där? Eh, nej men det är väl som Camry kan säga, not too high, not too low, liksom. även fast vi har vunnit fem raka här så ska vi inte sväva på mål. Men, och det är samma sak när vi har förlorat två i rad så ska vi inte ligga för lågt utan det gäller att ligga på rätt balans hela tiden. Och som sagt komma in till träningen varje dag det är klart det är lättare och att ha kul och ett leende på läpparna när man har vunnit fem i rad och som sagt det är jävligt viktigt men jag tycker ändå att vi har hållit ett gott humör under hela säsongen och nu, nu är det verkligen på topp Titta på resten av den här veckan vecka hemma och sen Skellefteå borta vad förväntar du för typ av utmaningar i de matcherna? Eh, nej men vi mötte i Växjö förra veckan Där tycker vi gjorde en superborta match eh, De kommer ju med bra skäl För Trondheim slog i HV med 5-1 här senast Så vi, eh, vi har inte kollat så mycket På Växjö och Skellefteå än Men som sagt det handlar ju mycket om vad vi gör Men två superviktiga matcher Alla matcher är ju jätteviktiga och speciellt, eh, ja, speciellt när det inte är så många matcher Kvar på säsongen och det känns, fan, eh, känns riktigt bra i gruppen och känns som vi har tagit vi vet inte statistiken på det, men det känns som vi tar mycket mer tre poängar i år än vad vi gjorde förra året förra året vann vi matchen men det var många i sadden och sånt så det får väl ni kolla upp där men eh, tre poängarna är viktiga Daniel Bertov alltid vältalig och så självironisk i den här intervjun Linus så jag satt ju där uppe och såg Hans så kallade bra macka som han uttrycker själv och garvar men... Du, det är inte ofta man ser såna jätteindianare i helt opressat läge heller. Han gav ju alltså, Sebastian Vänström var det väl ett perfekt skottläge i slottet som han bara tryckte upp bakom då man vill. Ja, ingen eh, sekvens han eh, tar med sig till sitt highlightspaket över karriären. Men rätt roligt att han kan eh, skämta om det i alla fall dagen efter. Ja, precis. Så du vet hur det är när man sitter där på, på matchen och så känner man bara. Okej, okay, ska, man, ska man prata med honom efter det här? Nej, det känns ju inte så bra. Det, han, han vet ju själv att han har gjort bort sig. Och ska man göra en intervju med honom om detta? Nej, det är inte det som är grejen va? Om de hade förlorat. Om de hade förlorat, ja. Då har du gått hårt på Bertos miss. Ja, så någonstans känns det ju skönt för både han och mig också att inte behöva göra det. Men ja, det fanns lite mer saker med det Bertos sa också. Ja, men han sa att vi skulle kolla upp lite siffror, sa han väl i intervjun där, om tre poänger. Vi kan bara nämna helt kort att... Har han rätt eller fel? Har du också valt att bli egen?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 Ultrasnabb luftteknik och grillläggsfunktion. Den här Airfryen chicklade Helena smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag. Han eh, har väl lite. Ja, det är väl ganska jämnt. Eh, sådär. Känslan stämmer väl inte helt och hållet, kan man säga. Eh, 26 vinster har tagit. Eh, sex av dessa har kommit. Eh, efter straffar eller förlängning. Förra säsongen vann man 24 matcher och då var det fyra som kom efter förlängning. Så det är väl en diff som inte säger så mycket. Nej, men kanske inte, han kanske inte fick det helt bekräftad sin känsla heller då. Precis, precis. Men han sa ju också detta med Lexand Det var intressant för den, den förklaringen har man inte fått tidigare, eller inte hört i alla fall, att han pratar om att Lexand spelar en lite... Slöare hockey Och att det är därför kanske som det har varit svårt För Rögle i deras spel som bygger på fart Och aggressivitet Och fullt ös På något vis Aggressivitet i alla lägen Och så ska man då spela mot ett Leksand som spelar Slöare hockey Ja, kanske är det det som är förklarande till varför det har varit svårt Mot de lite sämre lagen Emellanåt, men nu är väl det snacket ändå vara Över i och med att man ändå vann Ja, förklaring, alltså det är också någonting man ska kunna klara av. Ska man vara nu... Rögle på att de topp sex hela, hela säsongen. Men nu har man helt plötsligt hängt på en andra plats. Eh, efter den här segersviten. Så, eh, ska man vara där uppe bland de riktigt stora rakarna eh, När grundserien summeras. Så är det ju sånt man ska kunna reda ut ändå. Att föra en match. Att driva upp tempot i en match. Eh, nu tyckte jag att Rögle... Eh, Tar vi Frölunda-matchen som exempel så, så var det Rögle som hade ett högre tempo och, och spelade den typen av aggressiv farthockey på ett bättre sätt än vad Frölunda gjorde. För Frölunda ville också i den matchen. De hade ingen dålig dag på jobbet. Det var bara det att de blev eh, liksom utarbetade av Rögle. Det är kanske en dålig svängelska outworked eh, säger jag alltid Cam Abbott, eh, till mig i intervjuerna. Men eh, ni förstår vad jag menar i alla fall. Eh, och möter man då bottengängen så ska man själv kunna sätta tempo på matchen och vinna på den individuella skickligheten Farten Rögle har i sin trup. Och det var det lite grann man gjorde i, i period 3 men inte ett, ett och två. Det här med, tror jag vi har uh, tumpat ut det mesta vi kan tumma ur från allt kring matchen med läxan, Så vi släpper den här och nu. Ja, jag vill bara nämna en grej om uh, truppen också. Apropå det här skadefritt och så vad Rögle har, vad har fått för konsekvens. Jag menar, tittar du nu på Rögles trupp så har du en glasklar rollfördelning. Vilken kedja ska göra vad. Tittar du på första line där du har fått Dennis Eberberg in i den kedjan där han nu... För första gångerna får man väl säga på hela säsongen har verkligen hittat den kemin han har sökt efter tillsammans med Ted Britten och Daniel Saar. Sen har den andra kedjan med Mattias Sjögren eh, mellan Christy Sosa och eh, Leon Bristet. Att Leon Bristet flyttades dit har gjort också att den offensiva delaktigheten har spritts. Du har inte längre alla ägg i en korg på samma sätt utan du har två på pappret producerande offensiva enheter. Och sen gubben i lådankedjan kan vi väl kalla den med Simon Röyfors, Dominik Bock och Nils Höglander. Där det känns som att ja, lite vad som helst kan hända. Eh, just med Simon Röyfors som lok i den kedjan gör ju att de blir eh, hyggligt stabila bakåt. Och ändå kan Höglander och Bock göra individuella fina grejer. Framåt Där har Åsa såklart en del i det hela, men det blir en bra balans. Och balansen liksom fulländas ju någonstans i line-upen just när vi tittar på kedjorna med fjärde line. Där Anton Bengtsson, Tito Mattsson och Erik Andersson är liksom någonstans där i sitt rätta element, om du står här jag menar. Det är där de ska vara, de får sköta sin, sina roller, döda tid, alltså fixa utvisningar. De har ju dessutom också skapat en hel del framåt de eh, senaste matcherna. Så apropå varför går det så bra för rögle är ju just för att man har hittat någon slags pusslat, hittat en sammansättning som utifrån och säkerligen hur den upplevs inifrån känns nu helt naturlig. Innan har det ju varit lite, ja men vi pusslar där, vi flyttar, vi rör om. Ja men nu funkar det inte, vi flyttar tillbaka. Nu gick det en och den och den en sönder. Okej okay, då ska vi täcka upp de luckorna och så har det liksom aldrig riktigt fallit på plats förrän nu. Och det där är ju, åter tillbaka till Ted Buten. jag tror att det var mycket av det han kretsade kring i sitt tänk, att kunna ha den här kontinuiteten och konsekvensen i det man gör första, andra, tredje, fjärde, första, andra, tredje, fjärde och alla vet sina roller och gör proceduren om och om igen, ungefär som en fungerande golfsving som man ska göra exakt likadant varje gång för att det ska bli bra. Men du, då vet du också hur svårt det är att få det här att funka varje kväll efter kväll. Men tanke på hur många gånger du har gnällt på din golfsving <laughs> när du har kommit in här på kontoret. Så. <laughs> och, och Inte bara på kontoret utan när du har spelat på mig på banan också. Precis, precis. Ja nej, det är skit svårt. Men vi stannar vid Tedbotten. Jag har lite äh, spaningar som, äh, som har med honom att göra. Det är så, om man tittar då på de här fem matcherna Rögle har vunnit och vilka spelare som har producerat mest så är ju Terbotten etta i den interna poängligan. Han har gjort 9 poäng på de fem senaste matcherna. Kade Körner har gjort 8 poäng på de fem senaste. Och det är best, De två är bäst i, i hela ligan. Sätter de fem senaste. Linus Andin hb 3 där på sex poäng. Men Terbotten har alltså på 24 matcher gjort 26 poäng. Riktigt bra. 15 är sist. Han snittar alltså mer än en poäng per match. För då ska man ändå komma ihåg att han hade en startsträcka efter den här checkskadan som var eh, eh, rätt så lång. Han spelar med sitt eh, specialskydd och pratar själv om att han är lite stul med sikten och var banan och allt sånt. Eh, men det som är intressant är ju tycker jag att även om han fullkomligt liksom nu öser in poäng så är min känsla att det finns mer att och, och hämta i telebeteen rent spelmässigt. Um, och du säger ju en hel del om vilken kapacitet han har. Uh, jag tycker att där uh, alltså han har klivit fram i avgörande lägen, men sett i totala matcher och så, så jag tror att det finns en nivå till i honom, helt enkelt. Ja, då... Uh, <laughs> det, oh, ja. Är jag snett ute? Eller, mm, uh, nej, alltså jag, jag tror jag tror att du har en poäng där. Visst var det väl ändå så att även om man gör väldigt mycket poäng nu så var han syntes väl på ett annat, lite annat sätt, eller mer på isen förra säsongen om man ser det så. Mm. Ja, det alltså man, man lade märke mer till honom att nu är Ted inne. Mm. Det är en annan typ av, jag vet inte, en annan typ av spetskompetens nu kanske att han. Ja, men han har också gjort en hel del mål Och inte alltså, bara, bara Spelat fram jag menar, han, han har klivit fram i avgörande lägen Men återigen Det här liksom ja, Starka, riktigt starka runt sarghörnerna Vinna mycket pyk, bära pyk eh, Om man säger så här, De eh, minuterna han spelade i premiären Mot HV innan han fick skottet på käken där finns, jämför du den nivån med den nivån han har hållit nu så, så finns det lite mer att hämta. Och det är ju väldigt bra för Ögle. Ja, alltså det, det är väl klart att känna att man har sparkapital i en spelare som har snittat över en poäng per match över ändå så pass många matcher. och Det är klart att det, det är Men intressant. vi står det här och, och kräver för mycket då? Som du säger, hans siffror talar för sig själv. Ja, nej men alltså det finns ingenting att säga om det facitet. Jag bara menar att eh, och det handlar inte om att han ska fortsätta göra poäng i den här farten Jag bara menar, ja Den den Ted britén som är på sitt absoluta max Kan, kan kliva upp en nivå till eh, i slutspelet Men det gäller väl faktiskt fler spelare ändå Trots att Rögle går så bra nu Och historiska med fem raka poängare. Och alltså, de här stjärnorna, det finns ju en nivå på de flesta upp där också? Även om de gör det bra nu? Det är ju det som är den stora frågan. Är det inte det? Alltså om du tittar på tittar på den här Frölunda-matchen till exempel nu. Är det tak? Har tak? De, Slår de i det mot Frölunda? Eller finns det, alltså som lag tänker jag nu, eller finns det ytterligare nivå? För vi vet ju alla vad som hände förra säsongen när Röglö mötte HV i Plain. Att Spelarna så där uppe i Jönköping i match 1 nästan lite chockade ut på vilken nivåhöjning det blev på HV så fort det var en slutspetsmatch. Är du med på vad jag menar? Det är väl det som är den stora knäckfrågan om Rögle har det i sin trupp. Jag det... säger inte att de inte har det. Jag bara, jag bara lyfter den som den, den avgörande liksom knäckfrågan. Men om nu uh, Frölunda-matchen var där uh, Rögle då slog i det övre ja, i taket helt enkelt på kapacitet och vann där. Så har de ju fyra segrar eller fyra till i den här fem segersviten. Den mot Leksand, där var de inte uppe i taket. Så kanske handlar det om att slå i det här taket i så fall fler gånger i rad mm. framförallt när det kommer till slutspel. Om det nu är taket mot Fröland, och låt säga att det är det, då handlar det väl att komma till det där taket om och om igen. För det har de inte gjort i alla de här fem match, segermatcherna. Nej, men det kuggar väl i vårt tidigare resonemang också om den typen av hockey Rögle spelar. Eh, orkar man? Orkar man spela som fartfylld, aggressiv eh, energihockey över, över tid? Eller gör man den en kortare period och sen så eh, kommer det en reaktion? Och? Jag vill ändå lägga till protokollet här. Det är människor vi pratar om, det är inte robotar. Vilket innebär att man kan inte förvänta sig att man ska vara upp i det där taket hela tiden. Plus att det finns motståndare som har sina dagar. Så även om Rögle skulle nå sitt tak så kan ju andra lag också göra det. Färjestad kan vara uppe i taket samtidigt. Jurgon Luleå... Och då är det inte säkert att Rögle vinner ändå. Så det är lite för enkelt att bara prata Röglestak i det här sammanhanget. Jag vill bara säga det. Och ändå så har du tippat hur många raka segrar? <laughs> ja, det är väl några till då kanske. Ja, men det finns många intressanta frågor kvar framför oss. Dels hur reagerar Rögle när alltså en motgång kommer i den här formen? Det ska bli jätteintressant att se om man nu har liksom höjt sin... Lägsta nivå och sin högsta nivå Så pass att det i så fall stannar vid en match så att man kan liksom komma tillbaka Och hitta någonting igen Det är också en intressant frågeställning Att ta med sig Precis, det som, precis som det vi, vi pratade om här nyss Och jag tror att Rögle är helt Medvetet om det här Och det är därför man också pratar om Spelare pratar om att vi kommer härifrån Men trepoängare även när vi inte Spelar som bäst. För det är en styrka att kunna göra det. För man vet att vi kommer inte att vara i taket hela tiden. Men vi kan vinna ändå. Och det är när man bara gör det så man blir ett topplag. Det var intressant att ha på, på det med, eh, Cam idag och prata med Camembert och intervjua honom inför eh, veckomatchen. Och eh, jag försökte fiska lite efter just målsättningen. Jag menar, topp sex. Eh, det kan hända jättemycket i tabellen. Men med tanke på marginalen, som väl är en poäng nu till, till andra platsen så försökte jag fråga Camembert om. Ja, om du tittar på tabellen, ni är bara en poäng. Jag hade inte ens avslutat frågan nej, innan. Nej. Så, one game at a time. One game at a time. Alltså, det, det var liksom. Han visste att frågan skulle komma och han hade bestämt sig innan. Och jag tror att tränarna jobbar jättemycket med spelarna också för. Not too high, not too low, som är Camemberts andra favoritcitat just nu. Att liksom inte säga väg för mycket när det går bra. Och heller inte sjunka för långt ner när det går dåligt. Utan det här pulserande hela tiden. Har liksom samma maskineri i match efter match. Och sen se vad det tar en. När vi är inne på det här resonemanget så passar det ju faktiskt ganska bra att här och nu prata om eventuella orosmål som skulle kunna dyka upp. Vi har ju en nyhet vi ska presentera också. Färsk sådan. Men jag tror vi ska prata orosmål här. Om det nu finns några som kan dyka upp alltså i vädersammanhang så, så ligger ju inte högtrycken forever. Utan det kommer in lågtryck, det kommer in stormar, det kommer in skit framför allt. Som man inte vill se och det blir grått. Just nu är det blått. Men det kan bli grått i den gröna maskinen också. Va, va, vad skulle du kunna vara? Va, vad tänker vi? Ska du eller jag börja? Ja, det känner jag är ändå rätt mycket av den hinken här tidigare. Så du kan ta äh, vad du har. Jag tänker så här att just nu är det väldigt soligt och glatt men det finns ju faktiskt en faktor som vi inte vet och det är ju kommer Rögle att få fortsätta vara intakt vad gäller att slippa skador vi var inne på det tidigare att de har inte så många nu och Leon Brister kommer snart tillbaka så man man fulltrupp igen så här som på, på Nixören sen då men vi vet ju också det att Rögle har varit skadedrabbat. Man har kommit ur det. Men det är ju ingenting som säger att det här är ett tillstånd som varar för evigt. Det är en bit kvar på säsongen. Det kan hända vad som helst. Och stjärnor. De ledande spelarna kan gå sönder. Det kan komma sjukdomar. Det är inte så vanligt på den här nivån. Men det kan hända. Och vad händer då i, i laget? Ja, man har klarat det bra tidigare under säsongen. Vi har ju stått här och pratat om att Kolla, rögle, när de har så många borta då kan man vinna och sen kommer man ner i en svacka nästan precis när spelare kom tillbaka. Vad, vad är det här? Och jag tror att det kan funka under grundserien, men jag tror inte det kommer att funka på motsvarande sätt i slutspelet om ett gäng ledande spelare skulle försvinna där av någon anledning. Då tror jag inte det räcker med en, en bredd för att kunna ta sig vidare. Så det där är Inget orosmål nu, men det finns där liksom som ett lågtryck som bara ibland försöker stöta på. Och det gäller att Rögle har lite tur här. Så att det här lågtrycket passerar förbi utanför Engelholm, om vi förstår bilden. Ja, men tid. Alltså även nyckelordet tidigare så har... Eh, när de här spelarna har eh, gått sönder så har man haft tid på sig och lappa och laga. Transferfönstret har varit öppet. Du har kunnat agera om du har velat. Och då också liksom säga, ja men nu gör vi så här och sen när spelare X är tillbaka så kommer vi göra så här. Den tiden har man ju inte från och med väldigt snart. Utan då är det ju mer definitiva grejer. Jag menar försvinner Cody Curran två omgångar före slutspelet och är borta tre matcher och sen ska han gärna komma in i det igen. Oj då är man i en kvartsfinal. Och då ska han hinna hitta formen för att ta honom som som ett exempel. Så där är man ju precis som en annan lag såklart eh, sårbara. Fler orosmål. Nej, ja, just nu är det ju inte det. Så vi, man ska ju inte stå och hitta på en massa massa massa mål som inte finns. Men om man blickar framåt så är det klart att det här målsättningen att nå topp fyra med dess fördelar eh, är ju verkligen eftersträvansvärt. Och definitivt topp sex- eh, och, och ja, det har att göra med motstånd också och där kan man ju titta lite igen om man ser hur det har gått under säsongen beroende på placering och sådär och det är ju bra för Ögle att slippa lag som Luleå och Färjestad så länge som möjligt och det ser ju ut som att det är mer eller mindre nästan man nu men man ska inte, det är inte huggit i sten sen är det ju, har man ju varit bra mot Frölunda och vilka, skulle det bli Malmö att Malmö lyckas kravla sig vidare. Åh, oh, vad häftigt. Ja, men där var ju Rögle verkligen ett, ett mentalt övertag den här säsongen. Skellefteå och Djurgården där är väl lite hugget som stucket. Alltså det det blir så intressant här nu med placeringarna för varje omgång som går och var det verkligen slutar för som sagt motståndarna skiljer sig åt och vissa är bättre för Rögle än andra jag har också hur, hur en motståndare i ett slutspel, i vilken precis som det är förögligt, om de kommer in i ett slutspel med en negativ eller en positiv trend, eh, medvind eller motvind. Jag menar, de lagen som kommer underifrån och ifrån och kanske hittar någonting nu sista tio matcherna, helt plötsligt så, där kommer ju alltid något sånt lag. Sen om det är Malmö eller Brynäs eller eh, Växjö eller vad det nu kan vara, eh, som hittar den här medvinden till slut efter att ha krigat en hel säsong eh, i motvind. Och kommer in liksom ett självförtroende som man kanske inte har haft över 52 matchform som man som man eh, hittar. Det laget är laget ju inte kanske jättekul att möta en kvartsfinalserie till exempel. Så det kommer att bli väldigt mycket räknande, plus och minus och, och seende från vår sida ju de kommande veckorna. Verkligen. Verkligen Sen måste jag också få säga att det är ju lite synd Att när Rögle har tappat Vissa matcher som man skulle ha vunnit Att, att inte övriga topplag Har tvålat dit Luleå i, I sammanhanget här Så att det inte hade varit sånt gap nu För att det är ju lite för långt upp till första platsen För att de ska kunna <här> nå hela vägen Det är lite klantigt Av de andra lagen här Att de inte har tvålat dit Luleå Så att gapet hade varit mindre för Rögle jag tror att det är många röglefönster ute som tycker att du ska sätta dig ner i båten och ta det passivt. <laughs> ja, det är det. Garanterat. Ja, men det är, som sagt, det är en säsong nu som går in mot mål och rögle har hittat någonting väldigt bra som de kan bygga vidare på. Eller så, eller så vänder de neråt igen om man tappar det längs vägen så... Den formen de kommer in i en kvartsnåldsserie blir ju otroligt spännande att se. Ja, det är så spännande tid överhuvudtaget nu och matcherna bara avlöper varandra. Du har ingen, vi har inte pratat om träningsrapporter men det är ganska enkelt att vara frivillig träning så det var inte så mycket att rapportera om. Nej, det vi kan säga nu inför veckommatchen är ju det. Leon Briset, han var ute på isen och, och kände lite efter smällarna han fick mot Frölunda där han ju tvingades bryta matchen och... Eh, nu har jag bara sett liksom, lite grann då eftersom det var frivillig is men eh, det såg lite stelt ut lite, eh, lite sådär eh, stort frågetecken för hans medverkan mot Växjö skulle jag säga. Och Växjö mötte ju Rögle nyss och gjorde en ja, i princip 100% insats på plan där. Ja, och Växjö vann ju med 5-1 väl mot HV i Smålands i förra omgången. Eh, apropå lag som kanske kan ha hittat någonting. Eh, samtidigt så, med tanke på det jag, det jag såg av Växjö mot Rögle så är det väldigt svårt att säga att de ska bli ett sånt lag som bara helt plötsligt lyfter mot Sjöarna för eh, det såg inte bra ut eh, i den matchen för del. Nej och HV71 pendlar ju sina, sina... Berg med reella dalar Så att det är, alltså man vet inte hur mycket Den där segen egentligen var I spelet och hur mycket så berodde på att HV Inte var på plats, jag har inte sett den matchen Men det var liksom ja, Det är så mycket med HV71, de är väldigt oförutsägbara så Hemmaplan, Rögle Femraka raka. det, du, vad du säg det <laughs> <laughs> Vi går vidare <laughs> Jag har sett vilket, vi kan väl säga att vi, både du och jag och Daniel är på plats i Katena Arena och kommer att bevaka rögle -Väckssjö. Så in på hd.se och läs i tidningen. Och se oss också, vi ska även göra tv-studio efter den matchen. Det blir fullt oss. Ja, men innan vi stänger ner den här butiken så ska du få säga någonting mer Linus. Du ska få rapportera någonting mer. Ja, jag ska tacka vår samarbetspartner. Ja, vågen Ja, och när du har gjort det så ska du få säga någonting mer Vad ska jag nu säga? <laughs> jo, du ska få berätta om att det är en spelare som förlängt kontraktet Ja just det, det var du på att glömma. Vi fick göra något så ovanligt som att pausa på den här För vi så börjar plinga till i våra mobiler med I mailcoin med pressmedlen för förrögle det var bra att du påminner mig. Ja, det här är ju det, det är din bank här alltså. Din, som du bara kan lösa ur här nu och, och berätta om spelare som försvinner och stannar kvar och kommer. Ja, men nu det finns ju väldigt få frågetecken klar, kvar i, i Rögels trupp Eller i alla fall de som har SOL-kontrakt inför nästa säsong. Nu är Samuel Jonsons avtal backen också förlängt. Så han har skrivit ett nytt ettårskontrakt. Samuel Jonsson som alltså inte fått spela så mycket på slutet, men ser väl förmodligen möjligheter också eftersom det kommer att förändras en del på backsidan till kommande säsong. Ändå en oväntad förlängning eh, på så sätt att eh, han ju nu har varit helt sidosatt och suttit på läktaren och har haft full backuppsättning. Eh, vi har pratat tidigare om att han eh, kanske var liksom på att testa en annan miljö för att få Liksom mer framskjuten position i en backuppsättning, får mer minuter eh, samtidigt så, så är det en back som han är egen produkt han eh, köper sin roll eh, tränarna vet vad man får av honom eh, alltså där finns, där finns uppsidor eh, också för ögligt tror jag i att förlänga men eh, sammantaget så är jag ändå eh, lite halvöverraskad att, eh, som de som får, eh, får förlängd kontrakt men truppen inför nästa säsong blir inte klar men mer och mer tydlig för varje namn som placeras in där. Och då har vi ändå inte i slutspelet än i den här säsongen. Ja, men Det är väl kategorin de här eh, spelarna som inte riskerar att försvinna till, till större utländska ligor som, som allting känns eh, rätt så logiskt nu för ögla vad, vad man vill göra. Sen har man ju ett hästjobb att utföra vad gäller att ersätta alla de här spetsspelarna som nu eh, antingen riskerar eller som redan har avslöjats är klara för andra utmaningar. Och det är väl inte allt för vågad gissning att Chris Abbott-sportchefen redan där ligger långt framme nu fast han såklart inte säger någonting om det. Nej, det är jag helt övertygad om. Absolut. Det är ju så här års affärer görs. Både de spelare som försvinner och de man vill knyta till sig. Men för nu så är det Växjö härnäst och som du var inne på Linus vi är på plats där alla tre och ni är på plats där och ni som inte är på plats där ni kommer att läsa och höra oss på hd.se och i papperstidningen. Tack så mycket för den här veckans lyssning av er och på återhörande. Hej!